گران مخترماردن کو دمولانا لیاکتری سیب دا دوره تفسیر قرآن چپا مدرسه دا دوره قرآن کالو خان کی پسند دوزار چینکی شویده د دی د ملاوی دو پتیسا تای اشاہ دی توی سنت که ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیڈر انورشیر توحیدی موبایل نمبر 0301 س سجوهات امام غزالی رحمت اللہ علی اغای اتو علم سوت الفاتحہ کشتے او حضر شیخ القرآن نور اللہ مرقدو فرمائی لس اغای دو چی نشتے نا اغای احکام دا فقهو علم مناظره دا دا دوالشت دی او آز کرکی فا اهدن المستقیم او احکام ایاک نابدو و ایاک نستقیم نو ام القرآن دا سرط چا سی یا ام کتاب نو وجوهات تقریبا دولستی بارا پنځون مختصر ځکه موږ یو چې کوئش بدای چې کوم موخه درځي تیر شي مدي چې ها مختصر کو نی شوی زمنګ دا علماء ذخیره چې دا غینه مونږه ذکرو سورت الفاتحه دا سورت د دې فزائل عرب بیان شو او جهاد د امر قران عرب بیان شل عرب د صورت نمبر د صورت ده او د سوره الفاتحه د ایته معنی مطلب الحمدللہ حمد دا اللہ صفاد دا اللہ در دو حمد در علف لام حمد دا علف لام چھ دیجے کے حمد باندے راولی دی سدھ پارا نبازوئی دا استغراقی دی دا دی استغراقی سمانا دا الحمدللہ صفاتو دخدائی صفاتو طول چیدی اللہ لردی سوسنا صفتو چیدی آ اللہ لردی وئی استغراقی دی الفلام لیکن چې کله دا شي نو صفات هغه په درې قسم لري یو قسم صفات هغه داسې چې الله له خاص دي قسم هغه چې مخلوق له خاص قسم هغه چې مشترک اغه شامل الله لم نیوهو مخلوق لم دی نو صفات آغا دری قسم باری حایچه دا انسان مخلوق دا اللہ میسکی مشترک ناغ نظر دی بسر سما دا دارنگیت دی دا طول لیکن ده انسان اسباب و سرکار ده کار اخلی ده اسباب و بنده آلا بغیر اسباب و مددگار ده گم آه صفتونه چه آلا لا مخلوق لخواست دی و آلا لا نه ده اللہ پخوی توب کی غلوع و زیاده ده ده کدام صفت ده انسان خیسته ده غړتے نریدی چاغ دې منډي وي نه دا صفات الله خاص کول الله دامنل دا الله په شان کې غيب دي ادرم قسم اگرې چاغه الله له خاصتي چاغه تسوي صفات د خدای ته ورته وي لکه خالق مالک اختیارمن ما فوق الاسواب پیدا کون که اللہ دے دا صفتنا دا اللہ دی نو الفلام دیزه که آهد خارجی ری استغراقین دی مانا الحمدللہ صفات و دخواه توبو یو اللہ لردی صفات و دخواه توبو دا صرف یو اللہ لردی. الحمد ستوي سٹایني توي حمد تعريف تاوي له تعريف يو سړې د يو سيز کوي خو هيو حطوره دي او د الله تعریف احمد د اندازين به هر دي فرض زياد د انسان او د مخلوق دی اوسیش تعریف یا حد کولای یو اندازې پوره او د الله حمد او تعریف صفات اندازې نه بهره پدې وجباندی نه حمد د الله استاینه د الله صفات د الله حمد ثناوي پدې وجباندی کل کل حمد پا مقام دا نعمت کرا زی تابا نا اللہ یا نعمتو کو تا اللہ یا حشالی درکلا نتبا دا اللہ حمد وائی نا حمد رازی کل کلا با دا نعمت لکا نعمت داده چی تا روتے اخرى نی نبی علیه صلاة و سلام مونت تریکی خولد تا روتے اخرى زندی مول کو بعدن طرفي خوشالیدهاله نته وشکه الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا سفات دهته و ارال <سقانا> <صفات> <بو> له <لردی> دي چمن له خوراك اسکا کرا کو دا مو شې نعمت در باندې الله او احسان در باندې الله دا الله تعالی بیان کړ الحمدلله الذي اتانا وسقانا وجعلنا من المسلمين الله وکاسکار به من لرا کو من خپل تابعدار ده دا هميشه وګرځي <جائے> دا حمد باد نعمت دا رنګي تا حاجت تلني واپس علي الله دربان احسانو کو فخر خیرت بنده در غزن واپس شو نسب الله الحمد لله الذي وعطاني سفاره دغه تو و ار الله لردي هغه ساته چ زمانه تکلیف لره کړې ده ما یا مصیبت درو يا تشوي غفرانك دا وای کنه دا رنګې نعمت نه چې کله تا به هم نه پاسو دې خو مو له نعمت نه حمد سن اوه شکره ده خدایا چې پښته مرګي نه د خون نه د مال بیا ګنج کم دینه را الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و النشور الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و اليه النشور شفات د فتو بار الله الردي چه <شد> به منت جنات او <كو> پس او دي الله ته واپس دي حمد بعد النعمت او کلک کل الحمد العزیب بعد الدلائل دلائل بذکر شو بیان شو دا اللہ صفتنا دا اللہ تعریف اول قد که گل چکلتو دا اللہ قدرت نشانی اغاوین شکر خدا دا خدایت دا فلانی شیطا پیدا کرده دا فلانی شیط دی پیدا کرده دا دوم روی نظام دی پیدا کرده نا دا انسان ینی دا موامین پزرو داراش چه دا اللہ تعریف پکار دے دا بلچانی دے پکار دا دی وجنہ سورت و جاسی اکیم پینزشتہ مسیح پارا کے قرآن کریم ام دو تیشارہ کرده چه اختیار ده اللہ ده زکا نعمتون رابان اللہ کلی دی او اللہ درلوی ذات رسولت الجاسی اخیر اید دویمو او اخیر فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و لهو القبریاء السماوات والارض وهوو العزیز الحکیم پس دغی اللہ لرا صفات خوی توب دی چو پالنکے داسمانو نو دزمک دی پالنکے دا مخلقات دی حمد اللہ لوا و اللہ لطاریف دغه د سیرت کې د دلایل ذکر شو. آیا چې کله د نړۍ ذکر شنو همدې باری باندې تفرید. تاسو ګانځی نو. سوره ال عمران بیان شو نو ورپسې نعمت الله هغه ذکر کو. چې او تعریف الله اوایا نعمتونه د دی تعریف غری دبل چا بیان نک سر پیو علالم داس دې په اوران ذکر کئ او کلا کلا هم ذکر کئ فذ هلاکت ذالماننا کلا کلا هم دريشته میچ پاره دારે اخر وګورای نهه تکوي سبحان ربك رب العزه اما يسفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب, والحمد لله رب العالمين کما که تدعازا بن د هل عاشو قوم ذکروش نور پسی والحمد لله رب العالمين صفاد خطوب الله الردي چې پالن کې د مخلوقات دې چې ظالم تباقر دې دارنګي صورت النمل یاکوش پیتم ایت گورای د نن نسلی سپاره اخیره صوت النملو أضي سبارين اللي سمي أخيري عيد مخي تسوي وَأَمْتَرَ مَا عَلَيْهِمْ مَطَوَرًا فَسَاعَ مَطَرُ الْمُنْزَرِينَ وَأَمْتَرْ مَا عَلَيْهِمْ مَطَوَرًا فَسَاعَ مَطَرُ الْمُنْزَرِينَ فَاسْرَوَرَ پس دینا کارو باراند باران یارول شو باراند یارون کو اوی یارول کام او باران پی رووا نور پسیوی قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین استفاق قل الحمد للہ للہ قل الحمد على عباده الذين اصطفى <استفاق> هو پیغمبر الصفاده توبه ولله رضي السلامت يا ورکون چه دي له بندگانو اکه سانتا چی غره کړيدي حمد ذکر کو د هلاکت د ظالماننا ام هلاک هلاکت چی ذکر کی د محکمو قومونو نورس خلکو ته وی زم ما هم دا ماختنه خلک د الله په نسب اسنو دا خشع کو الله یو خندې ورپو دا الله عذاب دی کنه دا چې چاله ورکنه دا د الله خندنه دیږي پوه الله دې قوم پر ما خندل تاسو ورپو مو او چې دا الله دا ز مستهی شي نده او اده خلک با الله ته رسول ذلیل دی تا خلق باندې عذاب نه راسي نا کار خلق باندې راسي ها کچری نیکانه باندې مراشی نه یو باقی دا منکر کار رد نکړي او هر کار باندې بار زئی اغي سرا نځو کې د عذاب په راغلي او یا به الله د درجی لپاره ته دا په اړه غوښتنې امتحان راو محمد کال کال راجي پس د حالات شو کومره نن دن توي الحمد صفاتا د خدای توبه دا چل دي لله یو ولال ردي لله یو ولال ردي لله ال ذکر کو دالنا ننده ذاتی او لله الرو لو چې الهه چاته وي الهه څوګ دی د دې له ماننه به ارستو ان شاء الله سوره البقره تراشอัลتو به واخاله الحمد صفاده هو ته بول الله یو الله لردي او رب چې په له کې دمخلقات دی رب رب العالمین پالن کې د مخلوقات دی رب ور قویل رب رب سمانا ده ارب هو مالک ده لکه اربوی ربو رب دار رب المال رب دار یعنی د مالک دی رب المال فلانی د مال مالک دی ا رب ورته ا رب هیڅ تر کو نه رب صفات د الله دی او د تمام مخلوقات پالون کی تربیت کوي انکه او تربیت انسانانو کي تاسباب دلان دي لیکن د الله تربیت او مافوق الاسباب ده او دا پا دو قسمه ره یو تربیت جسمانی ده بین تربیت روحانی ده تربیت جسمانی غذا خلاکس تاک غلو میوی او بو دا دزمکن اللہ با پیدا تی او منبان خوریس کئی دا تربیت جسمانی ده او دین تربیت و روحانی دے لیت تربیت و روحانی دے پارا اللہ پاک انبیاء علیہم السلام اسمانی کتابنا بیا آده اکرام نیکان خلق اغیرہ لگلد وقتن پو وقتن اغراز. رب العالمین رب ورتوی رب او ظل اللہ دا ثابت کر دی او دا مخلوق نینے فکڑے رے دی سورت البقرہ کے وئی یہ وشتہ محیت کے ربکم اے خلقو عبادتو کے سرب دیو رب یا ایہا سابدو ربکم اے خلقو عبادتو کے بندگیو کے درب رب يرته ویل دې سپاس وباغ الله دې چې پیدا کوي تاسو اللہ او ار کا سانې چمخې تاسو نهو لعلكم تتقون د دې را فراج تاسو فرزګاران شي الله ځن ثابتې او د مخلوق نه نفيقي چې مخلوق له دا جهيز نه دې ورس فد الله او درم العالمین ده تمام مخلوقاتو ده تول مخلوقاتو العالمین الف لان پر اولی تمام مخلوقات او ده عالمین دیا اقسام دی اغیر ده انس دویم ده جن درم فرشتی نباتات پنجم حیوانات اشیاء جمعادات ده اقسام د عالمین ال عالمین اوبدا د یوو ترتیهت كون کوي د انس اې د جن دارندې د فرشتو ا د حیوانات او نباتات او جمعادات د دې کې تربیت کرن کې اس کې هیڅ او الله نشته انسان نه د جن نه نه فرشته ایانه نه دی په نظر کې راځي د او یا جماعات یا حیوانات الله ته اشاره ده العالم د ټول عالم اجاد عالم له وله اقسام اپ زرونه باندې ده هو قدغری انور والے اقسام اعظم اعظم بند شمار نه بار بارب الالعالمین ار رحمان اللہ دا مهربان او مالک دے ار رحمان الہن عبان بچا او دان ال زبان ل ثابتی د مخلوق نه نفی الرحمن اللہ می ربان عباد شاہ رحم کون کے دے په دنیا او اور ارچہ سرہ دخپل مناسب رحم کون کے دے ارچہ سرہ دخپل مناسب رحم کون کے دے حلق سورت فرقان کے رازی آدھے کہ اللہ دا صفت زان لسابیتی او دو مخلوق نینا فکی چو رحمان بادشاہ آرخو اللہ دے یو کمش پیتا مئید الفرقان نالتا کیوئی سمس طواء علی العرش الَّذی خلق السماوات والأرض وما بین احما فی ستت ایام سمزتوا علالعرش الرحمنو فاسعل به خبیرا الرحمنو میر بانع بادشا دے فاسعل به فاسوال کہا پنم داغ باندی خبیرا چه خبردار دے پارس باندی پارس باندی خبردار دا غزات الرحمن اور الحشر گورے اټښتنه سيپاراو ګوره نهه وکم د صورت الحشر د آخري اياتونه نه الله فرمایي هو الله الذی لا اله الا, الا هو بایس هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهادتی هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم دغا اللہ میرے بانا بادشاہ دے رحم کون کے دے دغا اللہ دے گوار مخلوق نہ اللہ دے مهربان بچا دی په دنیا کې الرحمان او شدید مبالغه دعا لدی الرحمان الرحیم دی مهربان دی عام الرحیم دی رحم کون کې خاص ته مخلوق باندې الرحمان عامه مهربانی دی, دی کافر مشرک لا خلق ور کوي ذناور و خیرات کې خاص دې مؤمنان وباندی خاص دې مؤمنان وباندی ابراهيم صفات د بنده کې دي چې رحمان نشي کې دي لکه پیغمبر باندې کوم وي د سوره توبه اخر کراځي نالت لقد جاءكم رسول من انفسكم اذ ان عليه ما انتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم پیغمبر ریسنه از په تاسو باندې خاص ما باندې باندې شفقت کون کې شفقت کون کې ار رحيم شفت دا بنده که دیش، رحمانو نشکه دی رحمان بابا اویلی نه نویه عبد الرحمن بنده دا رحمان عبد الرحمن بابا اویل، رحمان بابا بناوی جرحمن بابا داشتی رویلی عبد الرحمن الرحمن الرحیم خاص محربان خاص رحم کونکه ای مومنانو بنده مالک یام الدین اختیار د در رزید بدلی دی دا پینزو صفتو نا لالا دی یو الحمدللہ درم رب العالمین درم الرحمن صلرم الرحیم پینزم مالک یوم الدین اختیار منو در رزید بدلی دی پینزو دیو جنا حدیث که مرازی نبی رسلام فرمائی چا اللہو اید دا صورت زما او دا بنده منز که تقسیم دی ولی اول کده اللہ صفتون دی او پدوی منز که بیا عجز دا بنده دے سوالو نکوی عبادت که سوالو نکوی انکی سارک دا پینزو دا اللہ شو نیتے صفات الہیوی مالک ای اختیار مند می یم دین درجه د بدل دی درجه د جزاده مالک مالک چاته وي اختیارمن تو وي فلانه مالک دی فلانه مالک دی اختیارمن دی الله بادشاہ دی او مالک دام صفات د الله دی بندم مالک دی شي لیکن ما فوق الاسباب اختیارمن دا سره په ولادت اګورا د دې سورط پاتون کې ربط پي اراबत د دې اياتونو کې ان شاء الله چې ختمي ربط ته وایو چې دا اړيو ايات بل سره ربط ده مالک یم یم الدين دارزيد جزا ده او معنا بلا دارزيد بدلي ده دین دا زیکی معنی بدل راز جزا رازی دیولی و یومی دین راز دا جزا ورطولی وی راز دا بدلی ورطولی او دا اللہ ویلی مقرک کرده یا خود پدی که رد شفاعت قهری دی چا اللہ سر دا زور شفاعت سی نیشت دی لکه صوت البقره که براشی ای رد دا شفاعت قهری کهی الله سره د زور شفارش کون کې سوچتا نه اته سالويست کې وي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم او يري게 د هغه روزنه چې په کار بنارازي نفس دبل نس نه دی دا د یوم اول دی قیامت یادی او بیا دی صورت نیمہ کی بیارد دی شفاعت قهری و تدی اہتی رد دی شفاعت قهری دی پہ آن خلق بانده رد دی چه غوی اللہ سر زمنگ شفارس کو ان کشتا که منگ زمونږ گئیون دی او منی بی نال دارا جیدر اغثار منا مالک او درجه قیامت الله دې زم ما اياك نعبد او عبادت وکوم د بل چا بند کی باندې کو اياك نعبد او خاصه عبادت وکوم و اياك نستعين او خاصه امداد وغوالم وذ دی دو آیت دی یو آیت کی طریقه ر عبادت او طریقه ر استعانت اغه مون تخی او طریقه ر عبادت مون وای چې زه په خپل سمبانده به عبادت کو که په هر طریقه مو کو کار سمره مو کو نا مون با لا ته سوال کو چفرایا استا عبادت او استا بندگی کو په مون ته طریقو نغه راست دی ارادي ورپسي اعتبار است د دې وجنه ابراهيم عليه السلام یو لوی پیغمبر هغه ترشه ويري لیکن کله چې ابراهيم عليه السلام هغه د الله سوال کړي نسنګ سوال کړي نیوصل آتش تم ايت کوي د سوره البقره لنبه سي Orabbana wajaalna mumene laka wa min zuri yatina om matan musle matalak wa ana manaasiana Pardabbana wajaalna muilhaka wa min zuri yatina om matan musle matalak waarna manaasikana ee rabaga manga o ga اوداؤ لازمنګنا يا طوله کتابدار استا وا ارنا مناسکان ا او همنګ تریکه د عبادت زمان تریکه د عبادت زمان الله است عبادت کوبا اياك نعبد خاص د عبادت پکو مون هو وا ارنا مناسکان ا لامنګ تریکه د عبادت او نو اي طریقې ر عبادت مونتبيا پیغمبر کو داس داسې باد پکاوې پدی طریقه باندې وکاو او عبادت تزرعتوي عجزاتو انكساراتو عبادت معنا انكساري او عاجزي یو شرک انكسار او عاجزي ش تکبر پکېره ناګو چې د او په منځ باندې ولاردې حدود د عبادت په مطلب باندې نه لپوهه د ایس کو د عبادت چې ته مانزه باندې ولاړې او غیر چا پر ګوې مخ اړې نه تاکین کې ساریده دا او تاغه مخنوق ته ځنه نه دا وخت چې الله تعالی تجی په کار دا چې د عبادت په مازه د عبادت پر از باندې پوهی چې د عبادت راز هغه سره هغه د الله رضالټولې او الله تزان محتاج ګنه لې ندی تووی عبادت تز در روخ تووی آجزه تووی او عبادت در دریو سیزونه نجورده عبادت در دریو سیزونه نجورده یه عباده چه امید بساته دارنگی خوف او امید او خوف در پداش وقت که چه امید تو آخر و غرمت برابرد ا ته خدایا ستاسو ما ده امید دی چې الله تماله نوره صحت را الله او مرراه کې خو الله چې ستاسو تابعدارم الله ستانو میه تاسو تم چماله صحت دا دالنه سوال کې ناخوف خوف کامل ورته یو خو ناقص تک نه خوفه ناقص نه کامل چې دغه یې کې دوه زیارت او د قبر نه مو او خوا د الله نن یار کوم کامل یار کامل یار بد الله او خوف دم کامل ته چې خدانه استانه یې ريغم تم د مخلوق نه نشته امید کامل مده استانه ز امید تا او چې کله د انسان کرش او کچره کامل امید نو کامل خوف نو دغه د عبادت اجزا اگر هغه نه دا عبادت دی باد گزار هغه جوړون نشه په دیوځ نو عبادت اجزتوي انکساروي چې تا کې دا ماده موجوده وي او چېر ته عبادت د الله سي شروع نو تاسو باید تنه پیدای شي چې سوال بد الله نکوم ګور چې چا دا عبادت پابند ني وي او اغه اصول پکې نه ندې سوالم د الله نه چکهین دا وې یاخدای کړه د پنو مو کڼرا کې ستا خو خدای څنګه نه بیا وې زګانه په بل هغه لبا ورشم نبل طرف ته دا, دا خو امید اغه پورا نه او کله چې یو مؤمن پورا عبادت کوي ندې پر سوالت بیا کامل امید د الله نه چې خدای بل څه قوم نشته تانه به سوال کوم الله ستا نه واړ ندې عبادت پسې الذکر دې زیکې په طریقې د استعانت تر ولې چاله تا باندې کوم نشاله بل چان کوم بل خو به نس... الله عبادت تا په جمعاتو کوه استا کورته نه څال زم مخباره ته نه نه و اياک نستعين اخوا استان امداد وغالو ما الله استانه به منګه امداد وغالو بل چانه به وغالو او استعانت اغا د مالکه د صحت کې د پاره د روغتیا د ما تربيت اصلاح د روخ دوشي د ما د جسم دوشي یا پلانیشن په کار راځتا خوره جايز و اياك نستعين الخواستانم د غالم الله خواستانه تلکوب مونږه امداد ها د مخلوق نه استعانت هغه د اسباب د لاندري چا نه سوغړې پلانې شی را کړو ذرا کا پور قال <قلصدن> سنه غالم امداد را سره وکه اغه ځان له خبره ویلو چف اعنوني بقوه زما امدادو کې په موټو باندې نه اغه د اسباب دلاندې د اسبابونه پرته سوال او استیانته اغه صرف او صرف د الله مد او اياک نستعين او خاصتان امداد د غلم نه نادبل چانا او استعانه داسه شیره سوال سنگ چه پکلی سوال امداد طلب کول پا وقت امتحان پا وقت سخت کی تو امداد دی چانا قولی مصیبت دا بدن راغلی دی یا دا مال راغلی دی اللہ تانا سوال کو نبی علیہ السلام باندې حالت چه کله راغلی دی لکا وریز براقل تورا وریز برا پیدا شوه الله نہ بیسوال کو جمعہ تبرار الله تعالی امداد وکړه الله په خیر سیرت باران یا الله شمه د امسوال له استانه ته دا ومنه الله نه غواړل ستاسو د مان ضرورت الله تاسو سره خزانه دی تاسو نه غواړم مخلوق نه نه غواړل الله بیمار شې مې تاسو نه شهادت غواړم بل چانه نه غواړم ابراهیم علی السلام سویلو وای ذا ماراستو فاوایشبین کلاجه ذو بماشم نا اللہ تشفا مات راکی و اذا مریستو فهو يشفین کلاچ دو بمارشم ندغا اللہ شفا ورکون کده اللہ تمال شفا راکی و ایاکا نستعیل امداد دا اللہ نغول وسیل اللہ تلتوا استاق و خر نیکا عمال وسیلکی اسمه حسن وسلالكي. اهدنا الصراط المستقيم سوال پکې کوم عامولي سوالونه مزبوط سوال کوا فایدمند سوال کوا او فایدمند بهتر سوال هغه داسې له صورت مستقيم اهدنا الصراط مضبوط لري منګا پلار نه غبنده غلار دسه د نمانه یو ده کوي اهدنا الصراط مضبوط لري منګه پلارد توحيد لار توحيد مستقيم لار توحيد دهني قرار اهدنا الصراط المستقيم استقامت راکه منګه پلارد توحيد باندې الله په يمه مضبوط او هدايتو په غوڼه مانو سره ده سورۃ البقره کې بدل للمتقين کې با مختصر غونټي دغه مطلب بیانو اهدنا مضبوط لري منگا کلاکل لري منگا استقامت راکه مونږتا اسراط المستقیم دعا لارې نیګه انی غلار قران کریم دې د الله کتاب دې دې توې سوره مستقیم نور د دینه د قران علو غلارې هغه کږي وګیری اغه گمراهي د دا غینو ځان بچو اوسوار بځل لانا ته استراتالمستقیم الا موږ مضبوط لري پنی غلار باندې سرات الذین کلارد کسانو انا انط علیهم چې تا احسان کړه دې پاری باندې الا لراته دا کھچ تا په استانات کولی دي ستانه مخ نه پاری اغا روحانه دی یا جسمانه دی اللہ در جسم نعمت پکل دی در روح نعمت پکل دی الله آغا خلق اللار را توخی ذکاقی کامیاب او قرآن کریمو دا منطقی چې دا سوگ دی منعومن علیهم چه اللہ استا اخسان پی شویره استا نعمتون پا غیب اندی دی دا سوگ دی دا کم خلق نو صورت النساء کې قران کریم دا منتخبې دا خلک چې دا ډلا دا کامیابارہ اردو خلقو په سروان شي د دې خلق لار چې کم دی اغونس نو صورت النساء کې پینځمه صفاره کې قران کریم دا خلکو مونتا صفات ذكر تي ومن تدعي بيان تي يوكم أو يعيم آية وما يتعى الله والرسول فأولئك مع الذين أنام الله عليهم من النبيين وصديقين والشهداء والسالحين وحسن أولئك رفيقا وما يتعى الله والرسول اسوک او چتا به دار د الله او د پیغمبرشو فاولاکا فضا کسان مالمذینا دا کسان بی انام الله علیہم چې احسان کده الله پغی باندې من النبینا چې پیغمبران دی او او رشتنی خلق دی او او شهیدان دی او صالحین او نیکان دی وحسن اولئک رفیقا او خستر دا کسانو په ملګرتیا کې ودې کسانو سره د ملګرتیا شوا الله ویني او بیا دا کسان قران بیانونو رم داري وضاحت کوي امن ست دري بیان کوي نور نشانه دي کوي سورت الفاتره دویسته نصي دو ډېر شمعيت غوړې البته ثم ارسلنا الكتاب الذي نستفينه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ آبَاعِ دَئِمُ الْمُؤْمِنَانِ لَند کې دُن کې دې پني کوستره په حکم د الله باندې داخل وحسنوا لایکا رفيق ودا خلقت او بیا سورته تور کې سورته واقعې کې دا غي نشاندې عقبې نورم کړې دا خلک الا مم داري فلار باندې واکه او مم دغه دلارې تمنا کو ته لار دغه دلار نمنه موجوده کوي او دغه پلار باندې موږ له ثابت قدمي راټي مضبوطیار اله راټي نو قران کریمه دغه ذکر هغه سوره الواقعه کې هم چې کم ده نکړل ان تک وایي یو لسم کې والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وداخلك ديش الله يديس صالك وي اندنا السراف المستقيم سراف الذين أنعمت عليهم بلار دا کسن باندې چې تا احسان کړی دی پاغي باندې منعوم عليهم دا لا احسان پاغي باندې شو او د دوی خلکو دلار لار نه پناه غواړي چانه چې مغظوبن عليهم غیر المغضوبین الا من د دا چانه او چه چې غضب وشو دي او غیر المغضوبین چې غظم نه د کړه شوې پدې باندې پدې منعوم عليهم الله تاع عذاب عذاب نه بچتي ولا الزعالين انا غي گمرهانو الله ته گمرهانو اتاقي ساتلي دي الله ته گمرهانو دلار نه منغو ساتي او مغذوب يهود ذالين نه سوارا اه مشركين تول پک راغلو منافقين ديدل کی اغ راغلو الله د دینه اکار خلق د الله لمن غوساتې اوبه خلکو بلار باند روان کې الله خو خلق تامه د خپل کتاب کې خوله دی بدن هم خوله د الله د دینه اکار خلق د الله لمن غوساتې شرط الفاتحه په دې کې لږ نقطې بیانېږي په اثبات د رسالت اثبات د رسالتو چې پیغمبر صداقت آستاد دوی نہ تقریبا اغلس نقطیری ایو الحمدللہ صفات دخله توبه ولع لری سمتلم صفات دخله توبه منتادا اللہ پیغمبر خود لدھی من کی خبر نو پیغمبر اس در دلیم. رب العالمین پالون که دم اخلوقات ده یا اللہ من که از تا صفتنا چا خول دی پیغمبر خول دی من تا در بلعزتو صفتو دا پیغمبر خودل دی بلچانا منگا نرزده کلی اسبات در رسالتو شد الرحمن اللہ می ربان باد مے <میر> وابانا باچا زکرین چې پیغمبر را لې غلو دی او رحمان دا صفت ومنته پیغمبر خولې دی صلو رحم الرحیم دا د رحیمیت الله دا صفت د مونږ پیغمبر خولې منتخبه تا نو اس باد د رسالت او پنځم مالک یوم الدین اختیار منو در د قیامت الله اللہ منگتا پتنوا چگنی قیامت شتی پیغمبر راگی قیامت را روان دی دا قیامت بیان پیغمبر کلو د بلچانه رکی اس بات دا رسالت ایا کنابو دو خاستا بندگی بکو من اللہ تریقار بندگی منگتا پیغمبر خود لیدا تریقار پیغم... د منگتا چا خولی را پیغمبر خولی ځکه شرع تعالې مران کې باراشي قوله انكم تحبون الله فاتبعوني کچره تاسو محبت کول غواړ ول الله سره پیغمبري جماعته په دایره کې دا الله تعارفه د مخلوق سره پیغمبر کړي دي ان یا کنابود خاصه بندگی عبادت پکومنګ نو طریقات عبادت او هغه خاص اخباراده پیغمبر ده اثبات دا رسالت و یاک نستعین اخاستنم ده به غالمن الله استان امداد به غالو نه ده تاریخ را تم پیغمبر خوله من کنه معلوم چیده الله نہ به سوال سنگ کو پیغمبر راه زمانہ جاهلیت وله طریق سوا اگیدوننه او د گټونه د جاره د سپلمه د بوتو د سلو د زیارتون پت ورت نوا زمانه فطرت داله پیغمبر راغه سوال طریقې ورته خو د عبادت طریقې ورخو الله پیغمبر مونترغه طریقې استانه تر توخوله اهدینا الصراط المستقیم مضبوط درې منګا پر غلار باندې نی غلار هغه چا دا دم بیو دا با سوغ دي صراط الذین انعمت او مستقیم نمراد قران دی قران پیغمبر باندې راغلې قران هم ته چا خو له پیغمبر خو له اسباد در سلام سراط الذین انعمت عليهم طلارد کسانو چې تا په احسان کړې دی اول منوهم علیهم پیغمبران دی الله اسباد نعمتونو تشکر امان تام او کل دا اسباد نعمتونو تشکر استیر مون ته چ دی الله استا پی غمبر کلی دے من اس غیر المعذوب علیہم نا پلار دا کسانو چغزب پیش دے الله دا ناکار خلکو منتا پی غمبر کھولی دے زمنگا دشمنانو منتا پی غمبر کھولی دے ولزوالین آنو پلار دا گمرانو دا بلال خلکو منتا پی غمبر کھولی ديو يو لفظنا ديو يو أيضنا إثبات دا رسالة إثبات الرسالة بآياتنا ميانس الحمد لله صفات دخذ يتوب يو صفات دخذ يتوب اللال ردي نسان قدي اللال رب العالمين زکا چو پالنکی دا مخلوقات دے ندا پالا لے دا تربیتو دام دا اللہ را صفتنو نا یو صفت ربط دے یو بلس الرحمن میرا بانا بادشاہ دے داو دا, دا اللہ صفتو نا چکنن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا پینزو صفتو نا دا اللہ د چې کله پ صتونونه د الله دی او د الله شان دمروي دی نو الله ز من د الله ععبت په کار دی نوور پسېزه کو چې ایا قناابدو خاص ععبت په کومونږ ځکه چې رې شفاتونو تممال کې دا د بل چاشي کې دی دا د بل چا کې د نه الله و چا د نه بلنیشته زمنګه چې بندې عبدهو د بلچو. دا ایعا کن عبدو پر پسید کروڑ و ایعا کن استعین آخاستان امداد بغوالو من بندگیو عبادت ستا دے داستا حق دے نا سوالم ستا حق دے و سیرم سوال کو سوال بدا اللہ نکو سنگ بے کو سوال بکو نا آخ سوال بکو چاہ پیغمبر ویلے دے کم سوال کردے احد انا سوره الصل مستقيم مضبوط لري منغا فلار نه غباندی لarni غ د پیغمبرون بنه سوال د الله نسو اغداو مونګم دا خوله دي د دې وجهنه استعانت سوال وې وه خو غالب شنوي چې احد انا سوره الصل دا امداه بهتر سوال کوا او چې سوال کې چې خدای بهتر مال راکې نو اوورا چې دا ول چا کړې دي نو هغه شو دي سرات الذین انعمت عليهم دا کسانو چې تا په احسان کړې دي الله اول اگیدا سوال کړو او امنو امن عليهم دي نو کته دا سوال کړه تم پاغي کې را لنه تهون دا غټل کې شامل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین او ذکوری چ سوال کوي نو خو یو سوال پکې کاند او که چې ته سږ دې سوال کوي نو هغه بد نه اچارنه کوي لکه یو سړی خدای ما تبات دا سوال څوک نه کوي څوک ما واخلي څوک یې ما هلاکه داغه به اختیار و دماغ خراب شي دا سوال څوک نه کوي ها زکه دځې ته وې چې د دې نه سوال نه بگوره ځان ساتي څه دا ناکار خلق دے غیر المغذوب علیهم چو دی دا اللہ نا سوال کرو چا اللہ منگ با نکانی رو ورد دی سوال نبا پناہ وارد دا آ مغذوبن علیهم والدی چو دی دا اللہ نا دا سوال کرو چا اللہ منگ با نکانی رو ورد وامتر علینا من السماء اویتنا بی عذابن علی نزک دا ور پس دا رو چو نیک سال دے اکنو گرد برد نبزان سات این چو غصہ کی راشی وخدامات تبات کله کله وړو تخیر او کیو سر اوت کې شه مردار شي غیر المغظوب علیہم ولزو علین دا سوال کوي چې الله دې مغظوب علیہم ازوالین د سوالین نه مونږو ساتي دې د سوالونو نکړو ای نابت په کونه ځکه الله تبو برباد دا عرصرت نو یو آیه دبل سرا ربښتہ او چرته دی او چرته مستطرن یعنی پڑت دیو مستطر دیو در دا دا علوم و دی خزانه ده دا رنگلی سورت الفاتحہ دا متن دا قرآن دی دا متن دی او تشریح دا طول قرآن دی بیانو در سورت البقرین شروع شد اخره پورې پور دا دو سورت الفاتحه تفسیر او زاحت مختصر سورت لن اواتینا م مطلب اغړ دی باقی د قران کریم معلومات علوم وقتن وقتن او علوم اغه ختمې دي نشي وختن په وختن عالمي او د الله د کتاب نم الغلري او مسائل هغه مستنبطي لیکن د الله د کتاب معلومات او تمشي ویني دي د سوره الفاتحه مونږه مختصره تور باندې اغه وي ان شاء الله سبا به چې د سوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 اولاؤ پا جلاغتا من ربهم و اولائقهم المفلحون سورة البقرة دا هر سورة تو تاول کے داقا پینزو خبرو داقی ضرورتوی یاو نزول ده صورتو چه ده صورت سیم نمبر ده دو این مخ که سرابد او تعلق طریقو سرده در این دعوه ده صورت چه ردی صورت دعوه صده او صلورم خلاصه ده صورت چرده صورت نچور اغصده او کم کم مزامین ده صورت کے بیانی گئی او پنجم امتیاز صورت دا صورت دو مخت صورتنا او کم مزامین بانده ممتاز ده راسي د سرت ته همدا دي پینځو خبرو ضرورت ته اره نزول له د سرت چې دا 7 نمبر دی نصرت البقره دعوات یا نمبر دی 73 پاو د سورته متواتی فن نا نازل شوهره داووده سورته مقاصد 40 شلور مقاصد د سورته بیانېږي